osegoxoa Margarie, no? Zarkari da zulo. Mm, mm zu, zarego, zu kolonia hura, la perfumea. E, bolada ke sotena dituteia kolonia freskoa, bestetan lurrin edo perfumea. Zagun e, da egun atardua Baina nik nenuko edo umentzako diren koloniak erabiltzen ditut Ez propaganda egitea Baina ikara gustatzen zaizkit Eri esan ez da ezberdino diren Ez kolonia urata perfumea e, aian, Perfumea okasio berezietarako Gehiago erabiltzen dugun Ez da kolonia baina ba, ba, Eta baldakizuzana nondi datorren perfumea Eta azer esan nahi duen perfume itzak Oso aspaldikoa dela hori badakit Eta azer esan nahi duen Erretzarekin harremana Ote du, Euskalo Zutroa diturgiko eta religioa du. Per itzak, bitartez esan nahi omen du. Eta fume itzak, nahiz eta erretzearekin zer duen eman, ba, kea, bueno, kea, badu, badu, badu, Bye. Bye. Bai. ba du, ba du, zer Ba, kearen bitartez esan nahi du. Alegia intentsueran erabiltzen zen hasiera batean eta tenpletako fidelek eh, modo horretan jasotzen zuten beren usaina. Kearen bidez. Oso aspaldiko, bai eh, baina oliotan bainatzen ziren garaihaiek, hoiek bai ederrak, eh. Bai, ederra izango zen bai. Duela mila urte sari gara. Garai hartan jazmina edo lirio alkoholetan bainatzen ziren. Eta gorputzeko atal bokoitzak usan dezberdina eztentza. Kleopatra, Kleopatrak esate baterako, bai eskuak larrosa, azafran Eta bihore oliotan olidotan igurtzen zituen. Eta berean kak berriz, almendra ezti eta kanera loziorekin bari orain egiten da eh denbora duenak egiten duela uste dut. Ezu, eta nahi ez da gesunezko naipamanik ez da saltza historian. Bai, hixem, ingresian bai. adibidez, gizonak naturaltasunaren aldekoa konbentziren, baina lurrinaz interesatu ziren, beren mila edo arropa perfumatuz. Orduko idazkietan iherbauena alkatzen zen besoak eta bezazpiak lurrinaz zureko. Oraingo desodorantea bezala, nidi kara garri gustantza da hori, jazbabuenaren osaina bainan, ez dakit pa Ba, bularrarentzat kanera eta eskuetan kentzat almendra hori da zuten berriz. Ué bentsa. Lurrina erabiltza dezakatzera ere iritsi omen ziren garai hartan, gaztek gehig dirabitzen zutela eta. Hemen ere debakatu beharko lukete batzutan, badira kolonia ora perfumea deso durante a crema eta ez dakio bat osain desberdin batera botatzen ditostenak, baina batera, eh? <laughs> ba, debekatu ez dakiz, baina horrelako bi edo hiru lagun igogailu batean, ni bentsa dezingo nuke kasan. Ezaltzi zainu ez izan joz gertatu izan. Ez dago osatgen ez atena guia izan hori, eh? Bueno, gracias arreg aipatu ditugu, baina aromatarrek beste askorekin bezala, ba kontuarekin ere izan dute zirikuzia. Ikaragarri guztatzen ometitzaien erromatarrei perfumea. Eta beren konkisten bidez, vainilla, lila eta klabelin lurreinak agarri zitzuzten eh, Europa aldera. Lurrin sortzailek kremia eratu ziren eta era guztietako lorea erabiltzen zituzten baina erromatarrak pasatu egin ziren ikaragarrezko geiegikeriak eginez lurrinaren erabilerarekin zartan erabiltzen zuten ba lurreña baneron enperadoreak adibidez ba lehenengo mendean larrosa moda zabaldu zuen eta gaurko hogeita 30 milioi gastatu hemen zituen gonbidatuekin bere jauregian antolatutako ba bankete batean 30 milioi gaurko egunekoa kortik garaia hartan eta bere masteren hiletan Berriz, ba, lurrin egile arabiarrek urte osoan produziten zuten lurrin guztia dinak astatu mentzuen. Azkenerako bere mandoi ere lurrin abotatzen omentzien. Erotu egin zelagetzen alegia, horretan, Azkenean, sortu berri zen eliza katolikoak, gehiagik eriatzat jozuen eta alperri galtzea hau kondenatu egin egintzuen. Erromatar imperioaren erortzearekin batera, lurrina ere bere indara galtzen hasi zen. Ura berriak ekartzen egin Batikan sai jo garrantzia osaiei argi dago, baina ez dakit ino gaur egun ditugun aukerak izan ote diren, hainbeste kolonia, hainbeste perfume, bueno, bau saietan hasaltzeko eta deitugun kuriositate batzuk argitzeko, babelera arantsalbisua gomiratu dugu, Usai osaigozo zalea. zalea, zarela izango dago arantsa. Bai. Bai, eta Euskadi Irratiko Aspaldiko lagun Arantsal Usai Osaigozo ekartzen duen batean emakume honek. Zer aukeratu duzu gaur gurerara tertzetzeko? Ba, gaur hitzen ton neuraldikin eta eta gainea onetortzeko, ratudet e, pomelon, eiten dan, e, bueno, ba, kolonia bat, pomelokin. Beraz, e, fruta esentzia ba, eh? duna nola baitere. Uh -huh. Bueno, zenteak ira kultura gehiago duari badakigu, baina lare askotan ez dugu jakiten zein den koloniaren eta perfumeren arteko ez duer dintasuna. Ba, bueno, hori os, oso, raza da, e, kolonia, que, bueno, kolonia eta perfumea Ba usai, ba esan edo, ba, la da larrosakin inda baldin badau, ba bik larrosa daukea. Kolonia gertatzen den da ba larrosa gutxigo dauquela, larrosan usai ba gutxigo eta perfumea hori ba, izaten da, baino ja ba ba kantitate gehiago larrosana. Kontratuago, hori da. Goza. Eta horregati, ordo diferentzie esaten dena agua de kolonia uhum. o bestela perfumea. Eta perfume ke jo irauten do, hori ba, zentzigailo daukelako uhum. gutxiago botata ere beti ere gehiago, gehiago irango do hori da ez da berdin e, udaran honenegun emate baita eh bueno nere gero a, gara <hihil hihil hihil> e, aukerak eta zer esaten da adinaren araberakoa arantsa jente helduagoak bai, e... bai bai bai bai Orre, e, hortan normalean aldaketa hundia da. eta guri gaine askotan gertatzen tsako bueno ba atzo esate baterako etorri zien eh, batzuk, eta oso garbizion amai gustatzen zaion ba Usai batzuk bastakit goztogok bezala, eta alabai, ba, ba, bueno, ba, azaten dana e, freskogok. Eta bai horretzen da diferentzie. Gero baita, e, persona batek gehu, osea, guri, gertatzen zaku, askotan ez konturatzen baina hala ezaten da, ba, udaran, guztatzen e, zaku usai batzuk eta negun beste batzuk. Baina hori, genealen, e, gehien nahi pasatzen Bai, ez ezaten ba, da gainera, normalen dugu, udarako eta negurako bai. eh colonia da perfume desberdiña baterako ala besteko bai bai, bai, bai Eta diferente. normalean udarako colonia freskagoa delako edo Bai, bai bai hori bai, garbi da. Baina bueno, bueno, perfume bat markatu, eh? Baita izan dezake freskoa, eh? O ez es beti esta izate nola usai pegajoso uh hie, -huh. denetari dagoelako. Bueno, bai, bai, bai. gukala ere arantsa galdera egin kalean uh -huh. eta arazer erantsan diguten. Ez ere. eta ez ta perfumia. Colonia sola. Nik batez aurkeran, perfuma eta colonia normal interes ditutze. Ba, dobre colonia freskoa iri bisendugu geiena. Mm -hmm. Betera perfume hori dere fuerte eta eta. Hombre. Pues sanku sanku perfume ekaru da lez ba colonia. Bueno, colonia, ba, colonia. Freskue, hola, ne. Ba, zure colonia freskue. Colonia. Freskua garaelako. Oi Jesus, nik oso gutxi uzatet nais colonia ta nais toro miag e. oso gutxi nik sutzen goi Eh, antes un nieto, sai chamarro, mi ama comenzago, no baina segun certatko, adibidez, ba, bueno, colonia ba orduztatik ateratzenen o zean da bizketaola segun jontzita ateratzenen ba perfumeria, hobia. Bueno, que son asko que es colonia de eh? mm. Eta Etadore bigo sa ditugu, kolonia, eh merkeagoa delako. Bai. Eta bi freskoagoa delako, hori delako bai. dena buruan duguna. <laughs> bai. Baina, bueno, eh, saltzen den gatik, eh, nik esango nuke ez dakite danak, o, oh, bueno, segun zein indien galdea, eh? Baina, eh, balak izue, eh, ekonomi mundun, ba perfumérico mundu hau e, diru asko moitzen dela eta bakarren batek erosiko do. Orduan <risa> askotan asko, <tan, risa> asko kezaten da ez, ez nik ez te baino bai, bai. E, eta bueno, eta beste asko bai, bueno, gustatzen baino nik uzet e, usea goxo bat dani gustatzen zago. Egie da e, kolorek egin bezala eta mundu guztiri ba kolore berdin ezakuko gustatzen, ba usaiakin ere berdin gertatzen da, ez? Baino azken baten Danoi guztatzen zaku usai goxo bat, ba, batzuk esaten due garbin usai e, Beze batzuk esaten due guztatzen zaila, ba, e, zizango nizuken bainetan usai e. Ordu, usai goxo, nugu zetan noi eta eta horrek normalen zein edo keba koloniak. Gizonezko askoak esaten due, eak koloniak eta ez titxuela ibiltzen, hori ja, adine batetik aurrea izaten da eh normale ez mutil gaztek eta eta bastaki, baberro, jendek, oza, eh? mm -hmm. ez berro bi urteko jendeek osea gizoneskok eh esti lotxatzen esateba ja kolonia biltzen duela ez eh ondiebestedadabatzuk ba bueno ba ez dakit shamaten zola kolonia botatzak gizoneskobatek baino asko, ibiltzen du after six eta after six eh ez dakit ba 100 ba 90 ba, eta 15 bai gutxinez perfume edukitzen due Oseak, orduan kolonia, ba, beste modu batea, baino botatzen du, eta usai gozi hori goztatzen zai, eh? Eta aukeraketak egin behar dutena. Eta hori da, eta, eta aftersei eh, gizonezko bageenak ematen, osea, botatzen du, eh? dugun azken entzuleak esan du, segunda zertarako, eta... Osondo esan du, bai, osondo. Eta hortan errazero, ke... Eh, Ba, ez berdin, ez da kituz esango, balen esan deuna ez, e, udara, o negue izan e, oso diferentizatenda, zetik gaine gure korputzek udaran, ba, gehiago izarditzen dugu, izardi horrek ere, bueno, ba, garbi eonda ere, ba azido batzuk ekitzen do, ez? Eta ordunzuk eh, jartzen baldin baduzu kolonia pixu bat, ba, azkenen eh bueno, ba aizurra ba, hoitezuzu. Orduno izaten da ba betik gauza suave besogo bezela, ez? Eta negun, ba bueno, ba e, usai e, ba, bueno, seta batatik zerbait e, ba fuertego, ez? Ba bueno, hobetogo aguantatzen do, hm? Eh hobetogo mantentzen dolako usai hori baita ere. Eta eh? baita gure azalak beste usai baduelako hori eh? da, hori da. Eta gero eh Bueno, ez dakite zertazitzin bardeun, baino guztoko litzateke baita esatea, e, koloniak edo perfumek nun botabar dituguntzatibadare... Horizan lemboko... galderetako bat, horizan galderetako da, <laughs> <Ai>. zego perfumea, <laughs> bueno, aukeratu dezakegu, arantxak esan bai. denezela, asko dagoelako, aukera bai. oso delako bai. kostaketan zego, guri ondo dago da edo guztaketan zegoena, aurkitzea, baina aurkituta gero, mm -hmm. non bota, bai. eta zen bat... <laughs> Beda, hobeda gutxi botatzea asko baino, eh? Eh, gauz hauetan nobe izaten da, bazakite, ez aljatzea pasatu beren partez, ez? Baino e, nun botatzea ba, beti eta gaina, bueno, ba, askotan ikusten da ba propagandetan eta ba ba ba kolonian propaganda egiten duenen, eh belarriatzekaldetan, ez? Hai. Eta nik esetzko esango nizote Eta lepoan eh? Eta lepon. Bueno ba, e, belarriatze kaldeen esango izuet ez ez Eta hori e, jende gehiak ikendu Ganeiak pun, e, ba, gestori bezala ez Eta belarriatze kaldeen daukau grasa asko Gure korputzek hor e, grasa asko botatzen do Grasa horrek izardikin ba, nastu ikenda uh -huh. Eta horroten da normalen e, usai ez txarra baino bueno diferente. Right. <laughs> Ordu, kolonia gaina botatzen baldi mandeu, eske akabo, hori da. Eta nik Ola, eta botatzen bueno, madeu, zesalik ez dakit zein pertsona botatzen baldi mandeu, bueno, zesalik es, zesalik es. <laughs> e, eta eta horregatik eta ordun e, hor kolonia botatzea, nik esango nizuke ba badakita Aspaldiko oiturea, baina nik esango gonizuke hor ez jartzeko kolonia. Eta gero beste toki baten baita ere eta seguro e, entzule asko gertatuko ze hori, eh askoak zuke esan dezuna Susana, lepon, lepon e, botatzen duen. Bai. Bueno, eta ze pasatzen da lepon, ba, gaur esate bateko, bueno, ba euzki ez? Bai. Orduan, zu kolonia bat ba e, jartzen baldin baduzu normalean alkola ukitzen dute. Badare beste kolonia batzuk e, guain alkola gabe darenak, da ez? Baina bueno, alkola ukitzen dute. Orduan Euskik ematen baldemadiu mantxa gelditzen da eta pertsona askok lepon daukie mantxa batzuk eta koloniana da. Uh -huh. Osoa, nik lepon ere esango dizuke ez botatzeko. Horragatik esaten dute gozkia hartzera baldemagoaz, eh, dutzatuta gero egiteko eta koloniari eta orrolakorik ez botatzeko. Bueno, guain eh kolonia batzuk e, bueno, alkoligabekok eta ordun e, hartu dek euzki kolonia hoiekin baino die kolonia berezela ziak, es? Eta guain esango ba, ba, de bueno, eta nun botako gea. Hori da galdera. Ja, ez dugu bota be onia non gota behardugu kolonia. <laughs> bueno, ba, e, e, bistan daren tokitan, esango dizuke. Belaunetzekaldetan, belan atzekaldetan. Bai, bai. zatigainak gertatzen denada nola, eh oinez eh bueno, ba, ibiltzen geanen, ba ordu movimiento horrekin usaile ba Zabaldu ezela iten da. Ez? Gero beste toki batzutan, bueno, ba, beson, baino barruko parte hontan, ez? Eta gero baita, ba, ez dakit e, e, txaketan bat, ogonan bat ekin, o, o prakakin baldemagare, pixkat vaporizatu erropea Eta ordun mugimendu horrekin, ba bueno, basatzen dizutena, ba zabaldu bezela egiten da eta korputzei ni geiegiez nioke botako. Osea, uh -huh. azalei geiegiez, hobei izaten da, ba erropai eta gero beste truko txiki bat baita, ba geiegiez koloniak, bueno, zo, hori gustatzen etzaiona gustatzen ez, sai geiegi ukitzea izaten da. Ba zuk biak pentsatzen baldemazu zerropa jantzi behar dezun ba botasatzu gaur pixkat kolonia pixkat eta bihar jantzi eta hor gelditzen zaioen usailori oso, mm, oso oso oso suavia bizatende eta bueno gutxi eh ez gehiegi baina gutxi guk bai, beste, bere neurrin hori da neur, neurrian pasatu gabe eh pixka bat bai. esaten dugunean pixka bada ze bestela kontrakoa lortzen dugu osailegi bai. eta fuertegiak ja, hori bai. lortzen dugu bueno jakin nahi dugu guk ze osaile den gustukoena jentearen gustukoena badagoelako larresa omen dantzun txasua Ez, ez, ez, eta ahiaten nahi zerat eta relajazen nahi ez, eta bueno, galtzaietekan Ba, gustatzen zein, mendio zeia, hola, mendio hori bai Ola, larroza, la larroza, eta izetea ba, hola, eh? Uzei fuerti, ez duzete nola, xua, bexamarra gaito Charra, ez tanbitaztien Ta kelle gian zemante ez tanbitaztien Larroza bat egu eh? Eta zoku zeia? Larrozena, era orlan, eh? Larrozena, zeia Tiñude, usaina edo Bai, eh gente que aquí hay, ni gustetorei ba ba larrasan osaie, gero baita eh... Belarra nusaileroso hola e. udaberrine bueno udan ebakitzen duenen e, belarra geltzen da usailori usailori ere oso eta goxioa da da asko dugu bueno usailori chikitan oseitutakoa usai edo hmm. badira usai batzuk orren no, eta... ekaitza datorrenean da. belarra Bye. o udaran e, e, bi einda gero mm -hmm. osea lurretik etatzen dan usailori ere bueno hori oso goxioa izaten da eta guain egi esan badare parfum bueno colonia batzuk hombre tauki igual, usai igual, igual, baino bai antzekoa, eh? Usai antzekoa, eta eh gaiskia ezbaldiman, osea, ustet hala e, dala, oraindela urte batzuk e, naparrun, bai? eta zuen pinyun usai e kolonia... bai, bai, bai. eta bueno, ba eta zuen e, ba, kolonia bat, ba, bueno, ba naparroko kolonia, eta bai. ni gustete pinun usai nabarra mm -hmm. ir esbolbe, Aira, ez ir esbolberreri da koloniaren beste moroan, ni gustetu dut eta bueno, belarraren usai asko, ni gustetu dut, es. freskoa, eh? Bai, kolonia hura da eta bai. oso freskoa baina. Ez dakit belarra, belarra, zuri usai bat eratzeko eskatuko banezu, arentxa? Ba... <laughs> ba beti ez da <esta> berdine. <laughs> <laughs> e, Lehen desan dizutena. Ba, udaran baldimana guztatzen zate, ba, bueno, ba, hori, ba, zaten dana e, frutan e, usaiek guztatzen zat, asko ba, hori, ba, opo melo edo e, melokotoin usaiek, usai horiek. Eta negun gustatzenzat zate, ba, gehiago, ba, hori, ba, ja, forto godienak, ba, daukienak e, pixka bat, pizkabat, kanela pixka bat ja, bueno... Eugurren usaiekok asko gustatzen za Oitu beharko genuke hori egitera e, Udan eta neguan eta bueno Animoaren arabera eta nora zen Hori dena denakontuan hartu beharko genuke ba Bai, bai, bai, bai ba. Eta gaina e, Gauza batiz, eski oso politi esaten da baino neska asko gertatzen Eta mutil eskoi eh, e, baita Bakarren batekin e, azten dienen Aziberritan, ordu normalen e, asko perfumatzen die Eta esku esan duzuna, animo esken Otatzen da pila bat, zati ordu sendieta bueno beti hori a kolonia ez bueno beresi batzuk eskatzen du eta hori bai e, oso polite da eta gainera lehendabezeko saio hori oso barruan gelditzen da eh jenteak mintzat osaiekin bai. oreiman asko izaten dituz bai bai bai bai zagasti baten osaia ginen ere gipuzkarra naiz eta orduan pasarrean gundonen pasarren pasan zagaski bat eta zan sagar bat osaibazu ona baino zuarri ona ez dut eitzen zaharra ez egin zailik inune egiten zotizat guaxe daukaz sartua eta ez egin zelatzen gaina eta zen batzagastitako naizena rusaila baitzen ba dut ba. ez da berdina Bela rusaila ere goza derra izeten da hola emel handiotan da belarra muztan denien izetea ba hola usaili derra izetea ba belarra muztu berriin da hola izetea ba Belar, belarrenata garuena de bai garuena de oso usailu izetea gustatu inbiarko lego gania hola eskolako zea da violeta Bioleta usai ya. Ja. Oango, oa naiz. Ezke que ze hon e, jardina, eta gu jardinitipasate ginen, ba, orduan, oain, da, existitzen, baina violetak zauden, bioletakola lora urdin bat, da eta aretzen usai ja, baina ikusgarre ya. Ja. Txekitako kontuak beti Usaien mm -hmm. batekin beti bat dugu zerra. Bai, relazioat. Bai, bai, bai. Arkazza saten zenuen zu, garen txak. Ni bai, ni, bai ni asko gustatzenzat. Eta bain e, leitzen nun, eta e, saten zon, este, nola da Jesus Hermidak, e, beakorratzen zala, ogin usaiekin e, txikitan, hori, ba, ba, usai hori gustatzen zaiola. Eta, bueno, nekustetek usai horiek e, barrun, a, eta bueno, barkatu, maku batek esan do, Zagarra Nusaie, eh, beak ez tola urkitzen koloniatan babadar, eh? e, kolonia batzuk zagarrakin bakarrekin dadarenak eta, hombre, ez bat zagarra bat betzelakosia, baina bai, antza hundi edo, kina bai badago, eh? Bueno, ba, hortxautzeko dugu, usai asko eta asko hartu dugu, gutxinez, uh -huh. bagakigun non eman behar dugun, eta non ez... Bai. Ni badakite batzu, erraro ingo zaile, baina ez horrez taman behar <laughs> Ez taman behar, belarriatzean eta lepoan ez, ez. Eh, albalimada, bela honatzean eta bueno, eskuaren gainean bai. ah, anean, bueno, Eta horrein badare beste kolonia batzuk ere, e, lehen esan detena, alkolai gabe inda darenak, esta, eta hilen ere eman daikeunak O sea, mande keu hilen, lozio bat izango balitzekabe bezala, ba paporizatu pizka bat eta hilen emateko ba berezi zidienak. Bueno, denetarik, egune batean etzerako ere, uste dut hortan ari direla, ezta? Zure osaia etxearentzako eta oh, yeah. denetariek. Ez da e egune batean hitza eingo dugu. Arantzalde suoa eskerrik asko benetan. Venga, go.